Pista 15. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba. Volumul 3. Pagina 147. Ceramica atică cu figurii roșii atinge culma artistică a stilului clasic, aproximativ între 470 și 400 înaintea erei noastre, sub influența frescelor lui Poliniot și a sculptorilor lui Figliaț. Perioada aceasta mai este bogată și în producția unei delicate ceramici de lux, cu întregul decor executat pe fundul alb al vasului, printr-o pictură miniaturală, pe vase de parfumuri și farduri, prin scene cu muzicanți și satiri. Odată cu secolul IV, înaintea erei noastre, se dă o atenție deosebită și vaselor de dimensiuni mari. Ceramica atică este acum, din punct de vedere artistic, al decorației în regres. Compoziția este încărcată, încep să se folosească aurituri de un gust dubios. Numeroase sunt și reprezentările unor gene din operele tragicilor, în special ale lui Euripide. Gândirea științifică și filozofică Heraclit, Parmenide, Zenon din Elea Până la Socrate, gândirea științifică a grecilor nu și-a delimitat domeniul față de cel al gândirii filozofice. Cei ce se ocupau de știință erau în primul rând filozofii, care considerau știința, sau mai precis gândirea științifică, încă embrionară, ca un domeniu în serviciul filozofiei. Pentru ei, filosofia era știința științelor care sintetiza toate cunoștințele, ceea ce a făcut ca speculațiile lor să îi împiedice să dea cuvenită atenție cercetării atente a fenomenelor lumii sensibile. Începuturile filozofiei, odată cu școala ioniană, au coincis cu începuturile științei, dar nu în sensul că filosofia și-ar fi condus speculațiile pornind de la datele observației științifice, ci că ideile științifice erau determinate a priori, de o concepție filosofică. Situația aceasta continuă și în secolul V înaintea erei noastre. Domeniile de investigație filosofică, de fizică, de cosmologie se întreprătrund, încât contribuții la acestor gânditori nu pot fi studiate separat. Heraclit din Efes, născut în a doua jumătate a secolului VI, înaintea erei noastre într-o familie aristocratică, este autorul unei opere care avea titlul convențional Despre natură, din care au rămas fragmente și aforisme în proză. În gândirea lui, tradiția ionienilor continuă prin faptul că Heraclit afirmă existența unui element primordial, focul. Dar acest element este în permanentă schimbare, ca întregul univers în care nimic nu rămâne imobil. Totul este în continuă transformare. Citez. Lumea a existat dintotdeauna, ea este și va fi un foc mereu viu. Toate lucrurile se schimbă în foc și focul se schimbă în toate lucrurile ca mărfurile în aur și aurul în mărfuri. Închei citatul. Focul este simbolul mișcării continui, căci în univers totul se naște și moare, totul se descompune și se recompune. Legea fundamentală a lumii este transformarea. Acest principiu este originea și rezultatul unui continuu conflict al contrariilor, exprimat prin metafora războiului. Citez. Războiul este tatăl tuturor și regele tuturor. Închei citatul. Fără acest război, universul ar fi distrus și totul ar dispare. Dar, totodată, acest conflict generează și armonia lumii, căci prin acest conflict forțele opuse se limitează și se compensează reciproc, creând astfel un echilibru instabil. Citez, Oamenii nu știu că ceea ce e discordant este în acord cu sine, o armonie de tensiune opuse ca cele ale arcului și lirei. Ghe citatul. Obiecte în care se opun două contrarii, coarda și lemnul. Importanța deosebită a gândirii lui Heraclit constă în faptul că... Citez, el este primul care a conceput cu atâta forță opoziția contrariilor și legea devenirii care leagă aceste contrarii simultane sau succesive. Heraclit este precursorul lui Hegel și chiar al dialecticii marxiste. P. Bonser Polemizând cu gânditorii timpului său, Heraclit afirmă că știința nu înseamnă a ști multe lucruri, ci a cunoaște principiul unic din care delibă faptele. Acest principiu pe care omul îl găsește în sine este rațiunea. Citez, eu m-am studiat pe mine însumi, închei citatul. Apare aici pentru prima dată în istoria gândirii contrastul care va reveni des în decursul istoriei culturii dintre știință și filosofie. Prima, căutând să studieze materialul pe care îl furnizează natura externă. A doua, adoptând ca metodă de cercetare reflexia omului asupra lui însuși. În orașul Eleia, din Italia Meridională, s-a format către 540 înaintea erei noastre prima adevărată școală filozofică a Antichității, fundată de Xenofan. Reprezentanții acestei școli eleate sunt Parmenide și discipulul său, Zenon. În opoziție cu filozofia devenirii a lui Heraclit, Parmenide, din a cărui operă, compusă în hexametrii și intitulată Despre natură, ne-au de rămas 154 de versuri, dezvoltă o filozofie a ființei. El distinge într-adevăr și părere între gândirea logică, încredințată rațiunii și gândirea empirică, cea care se servește de simțuri. În prima parte a operei, Parmenide tratează despre adevăr. Rațiunea ne asigură că ființa, adică ceea ce este, există dintotdeauna, este neschimbătoare și indivizibilă. Nu se naște și nu piere, căci dacă s-ar naște, ar trebui să se nască din nimic, ceea ce este de neconceput, căci din nimic nu se naște ceva. Iar dacă ar pieri, înseamnă că s-ar dizolva nimic, ceea ce de asemenea e de neconceput. Ființa, deci, este... Eternă și imuabilă, dar ea este și indivizibilă, căci își păstrează în continuu calitățile. Deci este totdeauna egală cu sine însăși, oricât de repedat s-ar divide. Într-o asemenea lume în care nu există nici început, devenire sau pieire, nu există nici trecut sau viitor, ci numai prezent, timp imobil și finit, complet și perfect, asemenea unei sfere. Sfera este imaginea ființei, a ceea ce este astfel concepută de Parmenide. În partea a doua a operei sale, Parmenide tratează despre părere, despre aparență, despre condițiile gândirii empirice, operând asupra lumii sensibile prin intermediul simțurilor. Pentru a-l orienta pe om și în lumea simțurilor, nu numai a rațiunii cum făcuse în prima parte, filosoful expune o fizică a aparențelor, cum îi par a fi lucrurile aparente celui ce le examinează. Lumea aparențelor este condusă după parmenite de o divinitate situată în centrul ei, căreia îi aparțin timpul și spațiul. Realitatea fizică este un amestec de două elemente în conflict, un produs al acestor două elemente, focul și pământul, mai precis caldul și recele. Contribuția lui Parmenide la cultura greacă este, prin urmare, mai mult de ordinul metafizicii decât al științei. Acest lucru este evident și în alte două domenii pe care gândirea sa le-a atins. În al astronomiei, după el, universul este constituit din numeroase inele concentrice, în centrul cărora stă pământul compus... Compuse unele din foc, altele din pământ, altele din amestecul acestor două elemente Al doilea, al biologiei Parmenide concepe că temperamentul, caracterul și decinatura gândirii unui om sunt determinate de preponderența fie a caldului, fie a receului Și că moartea n-ar fi decât rezultatul dispariției elementului cald Zenon circa 489 înaintea erei noastre, discipolul preferat și prietenul lui Parmenide i-a dezvoltat și argumentat ideile despre unitatea și imobilitatea lumii. Rațiunea umană, afirmă zână, nu poate concepe că numărul, materia, timpul sau spațiul ar fi indivizibile, dar nici divizibile la infinit. Gândirea nu poate încerca să conceapă nici pluralitatea, devenirea sau mișcarea, fără să ajungă în inevitabile dificultăți sau impasturi logice. Altfel, pentru a demonstra absurditatea mișcării și de cea apariției sensibile a lumii fenomenelor în genere, Zenon a enunțat faimoasele argumente ale săgeții și a lui Ahile, cel de picior. O săgeată în zbor este numai aparent în mișcare, dar în realitate e mereu imobilă, căci în fiecare fracțiune de moment săgeata ocupa un singur spațiu egal cu mărimea ei. Iar Ahile nu va ajunge niciodată din urmă broasca testoasă pentru că în momentul când se pare că ar fi ajuns-o, broasca a și parcurs un mic fragment de spațiu. Cu aceste argumente paradoxale, Zenon nu nega mișcarea ca aparință sensibilă, ci doar că, ceea ce simțurile noastre percep, rațiunea nu poate admite, și că, deci, rațiunea nu poate concepe nici mișcarea. Argumentele lui Zenon au avut importanța lor în gândirea matematică, în domeniul calculului infinitizetimal, iar, pe plan mai general, au rămas importante, pentru cât au stabilit pentru prima dată principiul potrivit căruia, în cercetarea științifică, de asemenea, experiența sensibilă trebuie să țină seama și de legile gândirii logice de normele rațiunii. Empedocle, Anaxagora Democrit În opoziție cu Eleații, medicul, poetul și filosoful Empedocle din Agrigento, circa 490-430 înaintea erei noastre, nu numai că recunoaște realitatea mișcării și a transformării, dar caută să le da și o explicație. În opera sa Despre natură, el revine la premisele filozofilor naturaliști ionieni. După Empedocle, universul și toate lucrurile existente s-au născut și continuă mereu să se nască din agregarea lor, iar moartea ființelor și dispariția lucrurilor se explică prin dezagregarea celor patru elemente fundamentale, invariabile și eterne ale lumii și fenomenelor, apa, aerul, focul și pământul. Aceste patru rădăcini ale tuturor lucrurilor, ființelor și fenomenelor sunt dominate și guvernate de două forțe opuse, pe care filosoful le numește metaforic iubire, adică principiul atracției, al agregării, al alcătuirii și ură, procesul respingerii, al dezagregării, al distrugerii. Predominanța primei dintre aceste forțe determine ordinea și armonia, în timp ce predominanța celelalte creează haosul și discordia. Gândirea lui Empedocle se apropie deci, de cea lui Heraclit, ea reprezentând totodată și ultimul eco al școlii ioniene, dar în același timp se apropie și de concepția lui Pitagora, prin cea de-a doua opera a sa purificările, în care tratează despre migrațiile sufletului și consecințele de ordin moral ale reîncarnării. Originar din orașul Ionian-Clazomene, Anaxagora, circa 498-427 înaintea erei noastre, a fost cel care a introdus cercetarea filozofică la Atena, unde a trăit 30 de ani, fiind prietenul și profesorul lui Pericle. Spirit raționalist, Anaxagora a combătut superstițiile, inclusiv divinația, afirmând că Soarele și Luna, care este locuită, sunt corpuri materiale. Dușmanii lui Pericle l-au acuzat de impietate și l-au exilat. În opera sa despre natură, Anaxagora afirmă că lumea este compusă din semințe, elemente materiale extrem de mici, divizibile la infinit și indivizibile, eterne, date din indestructibile și având calități diferite. Le-a semințe pentru că din ele se nasc, printr-un proces de reunire sau din potrivă de separare, toate corpurile materiale. Citesc, Nimic nu se naște, nici nu fiere, ci lucrurile deja existente se combină și apoi se separă din nou, închei citatul. Dar forțele care le unesc sau le separă, deci forțele care organizează lumea, nu sunt procese ca iubirea sau ura din teoria lui Parmenide, ci o forță, rațiunea ordonatoare. Spiritul, nous, fără intervenția acestui nous, materia ar rămâne inertă, nu s-ar putea nici mișca, nici organiza. Este pentru prima dată când apare cu Anaxagora principiul unei inteligențe universale supreme care ordonează lumea, dar filozoful nu face apel la acest principiu decât când, ajuns în impas, nu mai poate da fenomenelor o altă explicație. Concepția lui Anaxagora, care prin teoria semințelor se apropie de atomiște, dar de care se îndepărtează când susține că semințele sunt divizibile la infinit, este fundamentală pentru începuturile raționalismului grec, reprezentant în principal de atomiști. Fondatorul atomismului a fost potrivit tradiției Leucib din Mile, despre care însă nu se știe nimic. Continuatorul său, cel care a sistematizat și a dezvoltat larg teoria atomistă, a fost Democrit din Abdera, circa 460 înaintea noastre. Personalitate celebră în epoca sa, filozof și autor a peste 50 de tratate din cele mai diverse domenii, s-au păstrat fragmente din operele sale de matematică, fizică, medicină, tehnică, agricultură, etică, poezie, pictură, fonetică, artă militară, Democrit a fost dotat cu un excepțional spirit de observație și cu o deosebită capacitate de sinteză. Tot ce există, afirmă Democrit și ceilalți gânditori atomiști, este compus din particule de materie în mișcare, indestructibile și invizibile fiind prea mici și indivizibile din punct de vedere fizic fiind prea dure, deosebindu-se între ele prin poziție, formă, mărime, dar identice fiind sub raportul calității. Aceștia sunt atomii. Atomos înseamnă indivizibil. Procesul de dispariție, apariție sau de schimbare a lucrurilor este determinat de mișcarea atomilor, mișcarea fiind atributul lor esențial. Atomii se mișcă în vid, în golul pe care Parmenida nu-l admita și, agregându-se între ei în moduri diferite și prin singura lege a hazardului, dau naștere la corpuri diferite. Nota 1 Teoria corpusculară și teoria mecanicistă din fizica epocii moderne își au îndepărtat precursor în democrit. Închei nota. Așadar, varietatea corpurilor rezultate în urma acestui proces mecanic de agregare se datorează formei atomilor, durității, numărului și mișcărilor, care constituie calitățile efectiv-obiective ale atomilor sau corpurilor. Celelalte calități, recele, caldul, gustul, mirosurile sau culorile corpurilor sunt calități subiective, indicate simțurilor noastre de către o anumită combinație a atomilor. Nota 2 Deosebirea pe care o face Democrit între calitățile obiective și cele subiective ale atomilor va fi reluată în știință de Galileo Galilei, iar în filozofie de John Locke, care vorbește de calități primare și secundare. Închei nota. Însemnătatea distincției stabilită de Democrit constă în faptul că, în virtutea ei, fizica va fi îndrumată exclusiv spre cercetarea determinărilor cantitative ale naturii, adică a acelor caractere care pot fi definite în mod exact prin măsură matematică. Sub acest aspect, contribuția atomismului este extrem de importantă. Și în alte domenii pe care le-a investigat, gândirea lui Democrit a adus contribuții originale. În matematică, el a fost un precursor în domeniul calculului infinitesimal. În astronomie, a conceput astrele ca având o structură asemănătoare pământului, dar care au luat foc datorită marii viteze a mișcărilor. Cât privește sufletul pentru democrit, acesta este de natură fizică, fiind compus din atom extrem de subtil și de mobil. Sufletul este răspândit în tot corpul, funcțiile lui avându-și în diferitele organe ale corpului. Iar în domeniul moralei, filozoful pune mai presus de orice viața teoretică, viața omului de știință. Asemenea, acestuia, orice om trebuie să urmărească nu plăcerea, ci o comportare demnă. Trebuie să ai cel mai mare respect față de tine însuți și să impui sufletului tău această rege, să nu faci ceea ce nu trebuie să faci. Până la Platon și Aristotel, niciun sistem de gândire din antichitate n-a fost atât de complet și de coerent ca sistemul lui Democrit. Matematica, Astronomia, Fizica Spre sfârșitul secolului al V-lea, înaintea erei noastre, domeniul științei începe să se separe de cel al filozofiei. Gânditorii tind să-și delimiteze câmpul problemelor și metodelor, disciplinele vor urmări tot mai mult calea ca unei proprii specializări. Pentru că peste o jumătate de secol, Aristotel să indice clar cum poate deveni gândirea științifică domeniu de cercetare independent de filozofie. Situația este mai evidentă în domeniul științelor exacte, al matematicii, astronomiei, opticii, dar și în altele, ca cel al istoriografiei și, în primul rând, al medicinei. Dacă Pitagora a fost, cum subinia un autorizat comentator grec din secolul IV era noastră, Proclos, cel din tei care în domeniul geometriei s-a înălțat la principiile superioare și a căutat teoremele în mod abstract și cu ajutorul rațiunii, el și urmașii săi au fundamentat și matematica greacă prin faptul că au considerat numărul ca principiu al tuturor lucrurilor. În epoca clasică, școlile matematice au devenit mai numeroase. Cea mai activă era la Atena, unde disciplina era predată și dezvoltată în cadrul Academiei lui Platon. Aceste școli, continuând și îmbogățind contribuțiile pitagoreicilor, au dezbătut problema numerelor figurative, a antinomiei par-impar, a medietăților, a irraționarelor, a rapoartelor, a aplicării ariilor și a geometriei în spațiu. Matematicienii au urmărit în cercetările lor anumite probleme speciale de matematică superioară, dintre care cele mai importante au fost a cuadraturii cercului, a dublării cubului și a trisecțiunii unghiului, probleme la care se adaugă și cea a secțiunilor conice. Nota 1 Quadratura cercului Problema a cărei imposibilitate de soluționare a putut fi demonstrată abia la sfârșitul secolului al XIX-lea. Închei nota Caracteristica generală a matematicii grecești și care îi conferă o superioritate asupra celei orientale este depășirea evidenței sensibile sau experimentale și exigența demonstrației raționale. Printre matematicienii mai importanți ai secolelor 5-4 înaintea erei noastre se numără Democrit, Hippocrat din Chios, Architas, Antifon, Brison și, îndeoseb, Eudoctos din Cnidos, creatorul unei utile metode în calculul infinitizetimal, matematicieni a cărui teorie a proporțiilor a rămas acceptată talcval până la sfârșitul secolului trecut. Contribuțiile lui Platon și Aristotel vor fi menționate în capitolele respective. Remarcabile au fost în această epocă și progresele astronomiei. La sfârșitul secolului al V-lea, înaintea erei noastre, Fila Laos afirma că Pământul este rotund, că nu este situat în centrul Universului și că se mișcă în jurul unui foc central. După un alt învățat, Heracleitos din Pont circa 388-312, Pământul ocupă în univers poziția centrală, se învârte în jurul axei sale, iar în jurul lui se rotesc soarele cu doi sateliți, ai săi și planetele. Teoria geocentrică, susținută de Heraclit din Ponte și reluată mai târziu de Plato și de Aristotel, a fost însă formulată pentru prima dată de Doctors din Cnidos, circa 408-355. Pentru a explica mișcările aparente ale corpurilor cerești, căci el considera că Pământul este imobil, Eudoxus susține că aștrii sunt legați între ei nu prin minele cerești, cum afirmase Anaxagora, ci de sfere transparente, ale căror centru unic este însuși centrul Pământului. Sterele fixe sunt toate cuprinse în sfera cea mare, care se învârte în jurul axei Universului. Soarele, Luna și cele cinci planete sunt învăluite fiecare de câte trei sau cinci sfere concentrice. Sistemul de sfere al fiecarea din aceste șapte corpuri cerești se mișcă fiecare sistem independent de celălalt circular și uniform, și această mișcare a sferelor este ceea ce dă impresia de mișcare a însuși astrului respectiv. Această schiță a universului, imaginată de Eudoxos, a fost acceptată în astronomie timp de 2000 de ani. Admis-o și Copernic și avea Kepler a fost cel din tâi care a respins teoria sferelor concentrice. NOTĂ Calipos, discipolul lui Eudoxos, a ridicat numărul de 27 de sfere stabilite de maestrul său la 33, ceea ce i-a permis să se determine cu mai mare exactitate solstițiile, echinocțiile și numărul zilelor fiecăruia. Spre sfârșitul secolului IV, înaintea erei noastre, Autolicoț este singurul dintre gânditorii epocii clasice, ale cărui două tratate de astronomie s-au păstrat până azi complet, opere în care el formulează teorii despre mișcarea sferei și despre răsăritul și apusul stelelor fixe. Închei nota! Între științele exacte, cultivate de grecii epocii clasice, trebuie menționată și optica, dar primul tratat de optică va apare abia în epoca Alexandrină, fiindu-i atribuit lui Euclid. În ce privește natura fizică, a luminii pentru Heraclit și Empedocle, lumina este o revărsare continuă a unei substanțe de natura focului, dar extrem de subtilă. În schimb, Democrit și Platon vor explica fenomenul luminii ca fiind un bombardament discontinu și extrem de rapid de particule materiale. Atom plin pentru Democrit, de goi în interior pentru Platon. În locul acestor teorii corpusculare ale luminii, Aristotel va propune alte explicații procedând și la analiza unor fenomene optice din atmosferă și dezvoltând mai amplu și mai adecvat decât predecesorii săi știința opticii. Medicina, școlile medicale, hipocrit. Medicina grecilor antici care a stimulat, a influențat și înjumat medicina arabă și europeană a fost legată de religie și de magie nu numai la începuturile sale, ci și mai târziu. Exista și o medicină a vrăjitorilor și o medicină a templelor practicată cu ajutorul incantațiilor, oracolelor sau al diferitelor ritualuri religioase. Această medicină magică, religioasă întreținută și de anumite influențe din Asia Mică sau de misticismul orfismului și pitagorismului, a persistat și în epoca clasică. Platon însuși susținea că vrăjile ajută la vindecarea bolnavului. Adevărata medicină însă a avut încă din epoca homerică un caracter pozitiv, acordând cu venita atenției simptomelor, descrind riguros cazurile posedând anumite cunoștințe de anatomie, deși rudimentare, preocupându-se de indicarea unui regim alimentar adecvat și fiind practicată de medici care, folosind mijloace raționale și vindecând fără să facă apel la magie, se bucurau de multă considerație. Homer ne confirmă că însuși zeul medicinei, Asclepius la romani, Esculap, a fost de fapt un medic din secolul XI sau 10 înaintea erei noastre, care pentru meritele lui deosebite a fost apoi divinizat. În secolul V, înaintea erei noastre, existau mai multe școli de medicină. Cele mai vechi și mai renumite erau cea din Crotona în sudul Italiei, ilustrată din primul mare medic, Alcmeon, născut în anul 540 la noastre, cea din Cirene, în nordul Africii, cea din insula Rodos și deasupra tuturor școala din Cnidos, în sudul Anatoliei și școala din insula Kos, aproape de Asia Mică. Ceea ce era comun acestor școli era buna lor organizare și un remarcabil spirit de solidaritate și de responsabilitate profesională, socială și umană, spirit pe care îl exprimă perfect textul jurământului lui Hipocrat. Prin acest text, din secolul V înaintele noastre, pe care viitorul medic îl rostea în mod obligatoriu, obicei respectat până azi, medicul țeleacă prin jurământ să-și cinstească maestrul, să-i dea tot ajutorul de care ar avea nevoie și să-i instruiască gratuit pe copiii care ar vrea să studieze medicina, să-i îngrijească pe bolnavi cu toată știința și putința lui să nu folosească tratamentul și medicamentele în vreun scop reprobabil sau criminal, să se abțină de la orice fel de abuzuri pe care îi le-ar înlezni profesiunea sa și să păstreze cu toată strictețea secretul profesional.